бізнес-кінці, займається індустрією розваг. Єс? Дивним чином усе відразу зрослося. Легенда тепер здавалася абсолютно правдоподібною. Так само народ, як ми не тягнемо на народних депутатів, вів далі Максим, а ось помічниками запросто проскочимо. Знаєш, скільки в одного депутата помічників? І в кожного депутата Є бізнес-інтереси, значить, двоє помічників народних депутатів, журналіст відомої газети і син американського мільйонера, можливо, навіть друга американського президента. Годяща така компанія. Компанія ще добру годину не могла дійти остаточної згоди. Якщо Сєві присяжному навіть, Лестило видавати себе за помічника народного депутата, причому абсолютно байдуже від якої партії, то Костя Бабкін заявив, він не хоче, або його навіть у маленькому містечку на Полтавщині і навіть на один день вважали помічником депутата Верховної Ради України. Чому б тобі, Макси, не прикинутися наближеним до політики? Дещо агресивно запитав він. Сєвичу все одно А мені не все одно Пішов на принцип Максим Так і мені не все одно Зате ти Три місяці писав їм Промови і програми Значить, у разі чого зможеш Народ відповідними фразочками Завантажити Не здавався Максим Сам знаєш, я тоді за хату По кредиту був винен Виправдовувався Бабкін Дещо агресивно у виборчому штабі добре платили. І головне, не читали цих промов із програмами, бо я передирав їх у конкурентів, а конкуренти в свою чергу потім передирали в нас. Ніхто ж насправді не збирався цього всього виконувати. Бачиш, я навіть такого досвіду шарованки населення не маю. Бойко стояв на своєму. Добре, спокійно мовив Бабкін. А чей Марсель? Тобто, ну, без кого справа не вигорить? Без Марселя? Справа не вигорить для всіх, втрутився Сєва, через твої дурні принципи, бабкін. Ми бабки зараз втрачаємо. А чого це? Мої дурні принципи? У Войка що, принципи мудріші? Справа могла закінчитися, толком не почавшись. Розуміючи це, Зубок із добродушною розважливістю, характерною для мешканців Полтавщини, включився в розмову і легко помирив колег. Мужики, Костю, Максими, якщо в Боженка це діло з моєю допомогою вигорить, він буде вічним спонсором газети, а я своє і без того матиму. І що? – підозріло глянув на нього Бабкін. – А те що я готовий з кимось поділитися належним мені гонораром і з тим, хто буде не таким упертим і згодиться на конструктивний діалог. Просто Соломонове рішення розвів руками Максим. Тільки врахуйте, я, мужчини, навіть за додаткову плату не погоджуся грати роль помічника народного депутата. Ну, а мені, щоб ти знав? Зайві гроші зайвими не будуть. У тоні Бабкіна агресивність помінялася на поважність, я промови і програми, між іншим, теж за спеціальне бабло шкрябав. Коротше, мене цілком влаштовує такий правильний підхід. Це не зовсім чесно, озвався Сєва. Костику, ти ж тільки що залишив людину без живих грошей. Зате ми з Марселем. «Забезпечимо людині безбідне майбутнє. Чесний ти наш!» – швидко перервав Бабкін. Він уже зрозумів, що занадто нахабно поводиться щодо чужих грошей, навіть трошки протверезів від такого розуміння. Та відігравати все назад йому не дозволяли, знову ж таки, гонор і гордість. «До речі, про твого легендарного Марселя», – згадав Максим, – Йому що, платити не треба? Навіть якщо ти його в оренду береш? Та ладно, протягнув Бабкін. Цей чувак мені взагалі до смерті винен. До чиєї? Твоєї, уточнив Бойко. Слухай, ти щось сьогодні аж надто до слів чіпляєшся. Тепер Костя знову зайняв агресивну позицію. Дивися, негра з-під Шулявського мосту прийматимуть на Полтавщині, як сина американського мільйонера, нагодують, напоять. Причому останнє Марсель дуже любить. До того ж, протриматися доведеться максимум до вечора, так, Миколо? Зубок ствердно кивнув. І за ці всі радощі йому ще платити треба. З тиші, яка запала після цих слів, Бабкін зробив висновок не всі його доводи, Подобається товариству, яке, між іншим, підписалося на спільну з ним аферу. Тому вирішив відіграти назад. Ну, раз ви вважаєте, баксів сто, Марселю, вділимо чи двісті, скинемося. Ніхто скидатися не буде, відрізав бойко. Зі свого підвищеного гонорару вділяй негрові стільки, скільки вважає за належне. Але врахуй. Якщо ти його обділиш, або навіть не так, він вирішить, що ти його нажухав. У нас почнуться серйозні проблеми. Чого далеко ходити? Сьогодні вранці вистава за участі тьоті Галі тебе нічому не навчила. До чого тут? До того. Візьме тебе цей мавр одного дня за горло своїми чорними ручиськами, «І так, між іншим, поцікавиться. А чи молився ти на ніч, Костянтине?» Дискусія погрожувала зайти в нікуди. Збок відчував це дуже гостро, але не мав ані права, ані можливості тручатися в розборки незнайомої компанії. Хто знає, раптом у цих київських журналюх так заведено зубами все одне в одного вигризати». Проте сєво присяжний, так само відчувши, що розмова починає ходити по колу, рішуче простягнув руку, взяв недопиту пляшку коньяку, хлюпнув кості Максимові та зауважив. «Ви, мужчини, спочатку ці гроші заробіть, а для цього, бойку, мало все продумати. Якщо ти, бабкін, із Марселем своїм не домовишся, Доведеться або іншого негритоса шукати, або інший план. Його зауваження виявилися, як ніколи вчасними. Враз почервонівши від власної значимості, бабкін махом вихлюпнув у себе коньяк, зажував напій криво відламаним шматком шоколадки і підвівся, перекинувши при цьому пластмасовий стілець, на якому сидів.